Itt? És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Annak idején Szilágyi János azt mondta, hogy azért örült annak, hogy hát ez való a rendszerváltozás környékén volt, mert ő Szilágyi János megvan? Meg persze hogy szerette volna bemondani azt, hogy bbb pontosító van, és ezt ugye a szocializmusban nem lehetett. Tehát azért az egy nagyon szigorú világ volt, vagy e tekintetben a szigorú világ volt. A kedvedért 7 óra 27-kor voltak a hírek. Megtisztelsz veled, meg, köszönöm. Már utána vagyunk. Mikor kell távoznod? 7 óra 50, belefér? Nem is 55? A majd ott a kettő határán. Kettő határán. Sajnálom, ugye hát kérdés az rengeteg, van Sietó Péter, külügyminiszter, a vendég. Ritkán vagyok egy helyen ennyi ideig. Azt is el mondanom. <gül> az itt talán otthon, igen. Szóval, ugye 500 dolgot kérdezhetnék, de valószínűleg kevesebb az több. A lett volna egy papír, amire te ráírhattál volna egy számot, mit szerettél volna az október másodikai népszavazás eredményeképpen látni? Hát nézd, 98%-nál többet biztos nem írtam volna rá. A nemben igen, is a részvételben. Hát nézd, itt meg úgy voltam vele, hogy nyilvánvalóan minél több, annál jobb. Ha most azt nézed, hogy általában népszavazásokon, sőt, általában bármifajta választáson, Európában, inkluzíve Magyarország mennyien szoktak részt venni, akkor én azt gondolom, érdemes hogy... Érdemes az összehasonlítás? Az a, az a, hát nézd, ugye nem lehet kiragadni kontextusából a dolgot, tehát szerintem Mi Miért érdemes. volt érdemes felemelni a korlátot annak idején? Mert hát ez a döntés született. A, most a motivációkat már nem nagyon tudom visszaidézni. Egy viszont tény, a hogy a ez van. Ott. Tehát 50%-os részvételi küszöbb van az érvényesség szempontjából, tehát minde is, hogy miért így született, mert ez így van. Ahhoz azért nem jártam régen a közgázra, hogy ne tudjam, hogy a 43,3 az kevesebb, mint az 50. Ugyanakkor az is világos, hogy a 3,3 millió az meg olyan sok, ahol, amilyen sok még soha nem volt, mármint az egy irányba szavazó emberek esetében. Lehet egyébként mindenfajta matematikai nem képleteket, megöszöbölni. Jó, ez, ez volt a fejemben, de nem akarom felvázolni. Fel Én nézz, egy dolog biztos, hogy azt el lehet mondani, hogy soha Magyarországon ennyien egy irányba nem szavaztak. Ugyanakkor meg azt is mindenki érti, hogy a 43,3 az kisebb, mint 50. Tehát e, te a... külügyminiszter vagy mennyire vagy tisztában azzal jó, nem hülyeségeket akarok kérdezni, tégesen tényesen nézlek hülyének. Köszönöm. hogy. Szíveset. Megtiszteli így reggel. Hú, esti műsorban is így lenne, hogy, hogy milyen, milyen állapotok között van az ország, ahova te hazatérsz. Tehát mennyire látod ezt? A kérdés nyilvánvalóan arra vonatkozik, hogy én most nem fogom felemlegetni, hogy mennyi pénzt költöttek, de hogy mennyire hiszterizált volt az ország. E ha egyébként te is hiszterizáltnak láttad, én hiszterizáltnak láttam, és már október második előtt is azt érzékeltem, mm. hogy nehéz lesz visszatérni a mederbe, mondok egy konkrét példát, de rövid leszek nekem, vannak együttműködési szerződései, vagy a rádiónak, amiket szereztem, részint a papcsák révén 14. kellett, de itt van a Ferencváros, itt van Újpest, itt van a 18. kerület, és ugye a kúria ugyan kimondta, hogy az önkormányzatok is végezhetnek, népszavazásnál olyan tevékenységet, amivel buzdítják az embereket arra, hogy menjenek el, de szinte valamennyi önkormányzati együttműködést megzavart az a politikai felhang, ami egyébként az ország bizonyos részeiben is tapasztalható. volt. erről mit gondolsz? Hát nézzén, ugye óriási breaking news fogok mondani, nagyon sokat járok külföldre, ezért aztán nagyon sok külföldi emberrel is beszélek, és mondjuk akikkel az elmúlt egy évben tárgyaltam, beszéltem, és ezek nincsenek kevesen. Az első két témából az egyik az mindig a, a bevándorlás volt. Ha európai emberrel beszéltem, hanem európai emberrel. Tehát nem Magyarországon hiszterizált a környezet, ahogy fogalmaztál, hanem, és nem csak Európában ez az első számú téma, hanem a világon is. Mi ennek csak egy szeretét látjuk egyébként itt, mert itt ugye azért a magyar embereket nem kell hiszterizálni, mert a magyar emberek ellentétben sok más európai emberrel tapasztalták, hogy miől szól a bevándorlási válság. 400 ezer ember ment itt keresztül ezen az országon tavaly, emlékezhetünk a rendőrök megdobálására, a pályaudvar elfoglalására, az autópálya, autópályán való sétálásra, a vasúti történt a jelenetekre. Tehát itt a magyar embereket nem kellett hiszterizálni, de a világban ennél a baj még csak nagyobb. Kedves János, hogy még tovább hiszterizáljam mégis is a helyzetet, ugyanis a világban ma 60 és 65 millió közé teszik 60 és 65 millió, tehát 6szor, és szer annyi emberről beszélünk, a ma Magyarországon érkezik. Kampány... Azoknak az embereknek a számát, akik úton én, vannak én, különböző én, hók, én, én, mér... Ez Ebben nekem teljesen igazad van, de a kampány belpolitikai témával vált. Ez nem is kérdés, mint ahogy minden egyes európai országban ma a bevándorlás az belpolitikai. Nem tudok úgy találkozni e, európai szereplőkkel, legyen az parlamenti elnök, külügyminiszter, parlamenti külügybiz bizottsági elnök, szakminiszter, hogy ne a migráció mentén határozná meg a belpolitikában vonatkozó törésvonalakat. Tehát ma Európában én nagyon kevés olyan országot tudnék neked mondani, ahol mondjuk gazdasági kérdések vagy, vagy szakpolitikai kérdések jobban determinálják a politikai hovatartozás, mint ami. Ebben sem vitatkozom bele, de arra azért nagyon nagy szükség lett volna, és ezt elsősorban a közszolgálati médiának kellett volna látni, hogy az embereknek mérvadó ismereteik legyenek. Én nem panaszkodhatom, egyrészt Gulyas Gergely után szabadon mertem kicsi lenni, tehát ő azt mondta, hogy amíg nem vagyok elsődleges hírforrás, addig könnyű idejönni, ez rád is panaszkosik. Másrészt minden pénteken beszélgetek Navracsis Tiborral, aki azért eléggé köti magát a tényekhez, és a sor olyan dologról mesél, ahol miről máshol nem lehet hallani, de... Tehát hát, elsőzöges írforrás hogy... A tekintetben, hogy beszél, de ahogy kezelnek, az nem. De most nem azért méreteimről van szó, bár azok is fontosak lehetnek, hogy, hogy, hogy, hogy mi van az emberek fejében azzal kapcsolatban, amiről elmennek szavazni. És a tekintetben csak a pirézekre tudok utalni, akik nincsenek, de ha lennének, nagyon utálnánk őket. Nézd, Biztosan emlékszel te is a tavalyi nyár végi őszi jelenetekre, amikor másról nem szóltak itthon a hírek, mint hogy 6, 8 vagy 10 ezer ember jött be aznap Magyarország területére, úgyhogy arról 6, 8 vagy 10 ezer emberről fogalmú sem volt, hogy azok kicsodák miért jönnek, mit akarnak, mit csinálnak majd merre mennek tovább, milyen szándékkal jöttek. Aztán utólag csak kiderült, hogy ezek között ott voltak azok az emberek, akik a, a nyugat-európai terrormerényletek előkészítésében végrehajtásában azért csak a szerepet vállaltak. Úgy általában szerintem biztonságilag nem helyes, sőt kifejezetten kockázatos és veszélyes, hogyha van egy, egy időben többbezeri az ember, akiből a fogja arról, arról beszélt, hogy vannak jelentések az itteni helyzetről, ezeket nem ám megosztani, a nagy érdeművel ezek hónapokkal ezelőtt voltak, kérdéseket se lehetett feltenni, egyben elhangzott, hogy sajnos a hazai titkosszolgálatokat, a, kül a külföldi titkosszolgálatok nem kezelik partnerként. Erről miért nem lehetett hallani, hogy veri a kormányzat az asztalt, hogy Tessék szíves lenni, titkosszolgálatilag is bennünket komolyan venni, függetlattól, hogy volt erről szó, de nem, az, nem abban a mértékben, a mértékben ma arról beszélünk, hogy ki hol lakott. Ugye a helyzet az az, hogy én magam is emlékszem több olyan külügyi tanácsülésre, ahol ez a kérdés napirenden volt az elmúlt egy évben is. Valószínűleg nemcsak a külügyi tanácsülésen, hanem a belügyi tanácsülésén is, meg a más minisztereknek a tanácskozásain is, és ez főleg a brüsszeli merényletek után csúcsosodott ki, hogy gyakorlatilag az Európai Titkosszolgálatok közötti információáramlás nem üti meg azt a szintet, hogy versenyképesen, tudjuk felvenni a küzdelmet a terroristákkal és a terörsegményeket előkészítő emberekkel. Én nem erről beszéltem, mert arról beszéltem, hogy a Lázár azt mondta, hogy amit a külföldiek tudnak, azok tű, azokat mi tőlük tudjuk meg, de azokat se adhatjuk közre. Igen. Tehát, hogy miért nem tudunk mi annyit, mint a külföldiek, miközben itt nálunk zajlának az események, és ezek a külföldi titkosszolgálatok Magyarországról tudnak többet, mint a hazai titkosszolgálatok Magyarországról? Hát nézz, azt nem tudom, hogy többet tudunk-e, vagy kevesebbet, egy dolog, egy dolog biztos, hogy azért a titkosszolgálatok közötti méretbeli különbségek, dimenzióbeli különbségek, meg eszközbeli különbségek is nyilvánvalóan ugyanúgy megvannak, mint a esetben egy gazdasági fejlettség közötti különbség. Csak én, én azt mondtam, hogy e tekintetben is lehetne benni az asztalt, hogy a mi saját biztonságunk érdekében, mármint a magyarok, Magyarországi Biztonságok érdekében legyenek szívesebbek, együttműködőbbek lenni. Hát hogyne, ezzel, ezzel abszolút egyetértek. Hát azért. A szavaidat kölcsönvéve vertük is az asztalt, mert az csak túlzás, hogy amikor védekeztünk, akkor a hogy segítettek volna minket, például információkkal, hogy kik azok, akik az ott esetben jöhetnek ezen az útvonalon, vagy kikre kell figyelni, ahelyett azzal töltötték a nyugati barátaink az idejüket, hogy mindenfajta koholt, meg féligazságra alapuló vádakkal jöttek nekünk a médiában, meg a különböző politikai platformokon. Hát emlékszel te is, semmi másról nem szólt a tavalyi esztendő második felében a nyugati média, meg a nyugati politika, mint hogy Magyarország, és oda elítélendő, és akkor nem merem használni a szót, ami most eszembe jutott, szóval elítélendő módon, a, a lezárja a, a zöld határát, és nem engedi be napi ezresével, vagy tízezresével az illegális bevándorlókat Tehát ahelyett, hogy segítettek volna, és megmondták volna, hogy vannak veszélyes alakok, azt mondták, hogy engedjünk be mindenkit, és amikor meg már nem engedtük be mindenkit, akkor meg elkezdtek minket vádolni. Tehát, jó, de jó de ugye ez nem a múlt idő, hát ugye én nem tudom elhelyezni, mert nem vagyok ennyire tájékozott, de angolul tudok, el tudtam olvasni, angolul el tudtam olvasni, magyarul, erről sem az állami média számolhat be, pedig nyugodtan beszámolhatna a sokoldalú tájékoztatás, az legfeljebb gyönyörködtet, az ember végülis a tájékozottságával tud operálni akkor, amikor a dolgokat elemzi, tehát ez a New York Times ö, ö, október tizedikei szerkesztőségi cikke például szerinted miről szól és minek érdekében született? az még Magyarországon tartózkodó Colin bell érdemes erről beszélni. Miről írtak írtakok tovált? Itt van, odaadom neked. Angolul vagy magyarul. Ah, figyelm, itt a teljes szöveg. Jó, van. Éget, Jó rendben van. Addig zene, tehát, ez a kényfeje hogy ez megengedheti magának. Figyelj, olvasd el, van rá két percet, vagy három percet. Azt majd lebonyjuk az, hogy az Olyan terem, mert hogy elolvashattam. <gül> <gül> Azért ez <ezért gül> így... Ilyet. Jó, igen. jobb helyzetbe hozunk a olvasás, nélkül kéne vélemény hondanom. Bár Szó... nagyjából, ahogy most így elolvastam, ha fogadnom kellett volna, nagyjából eltaláltam a tartalmat, úgy látom. Jó. Uh, komolyan vendő, nem komolyan vendő. Miről szól? Hát nézd, a helyzet az az, hogy minket az amerikai médiában 2010 óta támadnak. Mindenfajta megalapozatlan, nemtelen vádakkal. Ehhez hozzászokhattunk olyan támadásokat, vádakat, rágalmakat vágtak a fejünkhöz az elmúlt hat esztendő során, amihez képest az ember mindig azt gondolja, hogy meglepetés, meg újdonság már nem jöhet, aztán mindig a képzeletet felúlmulják amerikai újságírók, meg néha politikusok. Ugye ez a szerkesztőségi cikk arról szól, hogy Magyarország gátolja, vagy akarja akadályozni az unió menekült politikáját is, hogy ez hova vezet. Van a menekült politikája ma az Európai Uniónak? Tavaly esztendőben semmi más nem hallgattunk, mint hogy azért ne lépjünk semmit, mert majd lesz közös európai megoldás. Most kérdezem, hogy az hol van? Nincsen közös európai bevándorlási politika, nincsen közös európai menekült politika, nincsen közös európai megoldás, nemzeti megoldások vannak, például a magyar nemzeti megoldás, amelyet egyébként a Visegrádi országok segítettek, segítenek, ez van, semmi más nincsen, az összes többi az csak szöveg. Az csak szöveg. Az Európai Unió ma is arra inspirálja az embereket, hogy jöjjenek -e Európába. De hogyan inspirálja? Hát azzal, hogy kizárólag az elosztásukról beszélés, nem arról, hogy egyébként az Európai Unió területén kívül majd eldöntjük, hogy ki az, aki bejöhet, nem arról, hogy a határainkat megvédjük, és nem arról, hogy aki jogtalanul jött be, azt azonnal visszaküldjük, hanem nem arról beszélnek, hogy hogyan osztuk el azokat, akik itt vannak. Ezzel. És, és emlékezzére emlékezzé a tavalyi esztendőben, akkor váltak agresszívi a migránsok, és akkor kezdtek el visszautasítani mindenfajta együttműködést a magyar hatóságokkal, amikor egyes nyugat-európai országokból félreérthető nyilatkozatok születtek arra vonatkozólag, hogy akárhogy is érkeznek el a bizonyos országokba ezek a bevándorlók, majd ott lefolytatják velük a menekültügyi eljárás, nem kell menetközben azt lefolytatni, mert úgy értem, hogy útközben. Hát akkor változott meg az egésznek a jellege. Akkor utasítottak vissza minden magyarországi eljárást, akkor utasítottak el, mindenfajta együttműködést a magyar hatóságokkal, akkor foglalták el a pályadba, akkor követelték, hogy vigyék őket Németországba. Most egy ilyen, egy ilyen európai politika, ami csak, arra, csak arról beszél, hogy aki itt van, az hogyan osztjuk el, az egyértelműen úgy fordítódik le, a bevándorlók, és egyébként az embercsempészek fejében, hogy hát menjünk, mert hát el leszünk. Az ott. embercsempészeket értem, eh, ahhoz, hogy mi van a bevándorlók fejében, vagy dokumentumfilmek kellenének, vagy ott kéne, hogy legyek Észak-Afrikában, mert hogy például erről normális eh, műsorok Magyarországon, se rádióban, se tévében nem láthatok, vagy ha vannak, akkor azok engem elkerültek. De ezt gondolj bele, én mondjuk 6,5 millió Belső menekült Szíriában, 13,5 millióan élnek humanitárius segélyen, van 2 millió menekült Jordániában, legalább ennyi Libanonban, és ennél még egy kicsit több a kurtérségben. Na most szerinted, ha ezek az emberek folyamatosan azt hallják, mert hallják, mert menekültek is láttuk, meg a bevándorok, mert az egy mobiltelefon minimum volt, egy okos, vagy hogy hívják ezt a telefont, ezek, folyam, ezek az emberek fontosan azt hallják, hogy az Európai Unióban az elosztáshoz zajlik a vita, hogy van, aki nem akar elosztani, de egyébként meg Európa meg el akarja osztani a, a bevándorlókat. Ez, ez nem úgy fordítódik le a fejben, hogy hát akkor most nem menjünk, mert úgy tűnik, hogy ide már nem lehet menni, hanem úgy hát, hát elosztanak minket, menjünk. Arra van szám, hogy naponta hányan jönnek? Nem ide. Hát nézd, most, most ugye néhány százas nagyságrendű. Ezt a megérkezéseknek a, a száma, ez ugye a görög és az olasz partoknál. De ez törökország következménye? Hát ez két dolog a következménye szerintem összesen. Az egyik az a törökökkel kötött dílé, a másik meg a nyugat-balkáni úton a lezárásai. És ami a libiai hajókat illeti, az erre képes? Hát hogy tengeren keresztül. Hát most ugye egyelőre nyilván az időjárási viszonyok meg a, a szervezkedés az így áll, hogy néhány százan jönnek napon. E, ami a török visszajelzatokat illeti, abban egy realpolitikusnak, és nem a külügyminiszternek, de egyértelműségének is tudomásul kell vennie, hogy politikai korrektség ide-politikai korrektség oda-féle kell tenni egy csomó olyan dolgot, amit egyébként az ember korábban kó gondolt, gondot, mert Törökországtól olyan szívességet kérjük, hogy közben nem kell félgethetjük folytával őket a demokratikus alapjogok megsértésével. Hát nézd, uh... A helyzet nem végtelenül egyszerű, nem is kell komoly intellektuális vitát folytatni erről. Nyugat-Európa ma az Európai Kontinens Biztonságát Erdogan elnök és kormánya kezébe tette le. Ugyanis mindenfajta a saját biztonságunkat garantáló lépést elodáztak, ugye nem tudjuk jobban védeni maga Görögország béli határát, mint tudtuk tavaly ilyenkor, nincsen hotspotok pont úgy, mint tavaly ilyenkor, én azt gondolom, hogy miután meg, megkötöttük Törökországgal a dílt, és világossá vált, hogy a törökök féken tartják a bevándorlási úrlámot, ezt az időszakot fel kellett vonalra használni, hogy egyébként megerősítjük a déli vonalainkat. De nem történt meg. Magyarul ma kizárólag azon múlik, hogy jönnek-e bevándorlók a nyugat-balkáni útvonalra, hogy a törökök őket féken tartják-e, vagy elengedik-e. És most a törökökkel így. való hangot ez alapvetően meghatározza? Hát úgy tűnik, hogy nem határozza meg, mert ehhez képest mondjuk a, a, a pucs utáni másnap már a nyugat-európai emberek arról nyilatkoztak, hogy a pucsisták jogait aztán tiszteletben kell ám tartani. Tehát én, én azt nem értem, hogy, hogy egyrészt oda a biztonságunkat a török elnök, meg a török kormány kezébe, aztán amikor meg akarják ölni őket, utána meg arra figyelmeztetjük őket, hogy csak óvatosan számoltassanak el. Tehát én nem pontosan értem ezt az európai politikát. Valószínűleg Gulyás Gergeire majd, majd a részletesebb magyarázat, mert nagyon kevés az időnk, de előttem van az Alaptörvény hetedik módosításának a szövege, ez mennyire elvi és mennyire gyakorlati, ami a migráns politikát illeti. Hát ez gyakorlati jelentőségű, mert uh, ugye eddig az Európai Unió azon elképzelésével szemben, hogy uh, szervezetten, brüsszeli döntés alapján csoportosan uh, lehessen betelepíteni embereket Európai Uniós tagországba, eddig ezzel szembeni jogszabály nem volt. Tehát ez lesz az első olyan jogszabály, amely Expressis Verbis kimondja, hogy ez a brüsszeli elképzelés, ez nem működőképes. És azt majd bíróságnak kell eldönteni, hogyha neten a bizottság, vagy az unió, a parlament más döntést hoz, akkor melyiket kell figyelembe venni? Hát nézd, mi a saját nemzeti jogrendünkön nem tudunk uh, túllépni, akármilyen uh, módon próbálnak minket rákényszeríteni, mert ráadásul ahhoz, hogy ez ezt felülíró jogszabály szülessen, az Európai Unióban ahhoz az úgynevezett Dublini szerződést kellene módosítani. De a Dublini szerződést meg csak úgy lehet módosítani, hogyha kinyitják a szerződést, a tagállamok megvitatják, a parlamentek egyenként ratifikálják, majd bezárják a szerződést. A Dublini szerződés éppen azért nem lett módosítva, miért nem jöttek létre a görögországi hotspotok. Nem, hát a Dublini szerződést egyébként érdekes módon módosította a, a belügyminiszterek tanácsa az európai jogszabályokat teljesen sárbatipró és megsértő módon. Ezért is fordultunk ugye mi is az, az Európai Bírósághoz, mert a a, a, a szlovákokkal együtt egyébként, mert hogy a, a belügyminiszteri tanácsnak a, a döntése az nem született volna meg abban a formában, mert. Ezt én értem, a, a de ez a még a Dublini szerződésnek a módosítását nem jelenti, nem az a kérdés, hogy ezt vajon a bíróság, baj, hogy igen. itt meg. Ér... Ezt értem, de ez igen. majd a bíróság dolga. Igen, igen, igen, igen. A hátralövő időben két kérdést akarok föltenni, és kíváncsi vagyok a véleményedre. Rogán Antal történetét, nem akarom, hogy elemezt felmentelek tőle, de azra kérlek téged, hogy a saját történeted házzal és zakóval, vagy bármivel, ezek már régi történetek relatíve. Szóba került a kormány puritán vagy nem puritán életmódja, mindazok, ahogy jogos vagy a vádak, amelyek a te életmódodat illették, a te viselkedésedet, azok annyi idő után, amennyi idő eltelt, milyen hatást gyakoroltak rád? Ha egyáltalán bármiért. Én soha nem tagadtam, és ezt rólam szerintem mindenki tudja, mert most már 15. éve vagyok parlamenti képviselő, mindent egybevetve 19. éve vagyok a politika világában, az életem nyitott és mindenki előtt, azt rólam mindenki tudhatta, hogy én egy tehetős családból származom, mi nem az én érdemem, semmi közöm hozzá, a szüleim érdeme akik sokat dolgoztak, egy nagy vállalatot építettek föl, majd eladták, ebből a mi családunk nagyon jól él, még valószínűleg az én is minden probléma nélkül jól tudnak élni, meg egyébként valószínűleg az unokáim is, tehát én, én igazából amin van, én azt a szüleimnek köszönhetem, én ezt soha nem rejtettem véka alá. A az akkón kapcsán, aztom hát azt tudom neked az mondani, hogy ott álltam az esőben, egy megemlékezésen, az akkó tönkrement, felhójagosolt, nem tudom pontosan még mit lehetett volna vele csinálni. Tehát vannak ilyen, hogy is mondjam, kistilű támadások is, amiket egy politikusnak el kell viselni. Tehát én ezt nem tekintem személyes ügynek. Mert a azzal, legközelebb megáznál egy ilyen zakóba azzal, mit tenni? Azzal, hogy a, a politikába léptem, azzal, hát valszága beraknám egy zacskóba és eltenném a pincébe, de az nem tudom miért jobb megoldás, mintha az ember kidobja. De mindegy, majd tönkrement tönkrement zakót egyébként ezen túl majd, majd így fogunk kezelni. De én soha nem szoktam, soha nem szoktam azzal hivalkodni. Most mondhatnám azt, hogy a, éppen ma mi van, ked? Tegnap előtt a vasárnapi mise után egy, egy zsákruhát vittünk a... Kinőtt ruhát a plébániára, mert ez volt Egyébként jobb teg egy megoldás, egyébként, a egyébként tegnap ruhahoztás volt, csak nem tudom, hogy egyébként egy szétázott és fölhajlamosuló fekete zakóval mit tudtak volna kezdeni egy ruhahoztáson, a gyerekek által kinőtt cuccokról, meg tudom, hogy mit tudtak kezdeni. Tehát, na, szóval én azt gondolom, hogy, hogy el kell viselnünk nekünk az ilyen támadásokat, csak van egy szint, ami alatt az ember már tényleg ott áll, és azt mondja, hogy na, most akkor erre mit mondjak? A másik kérdés pedig az, és nem lesz több. 52 van, hogy ez nem a kötelező szolidaritásban az is lehetne a barátom a népszabadságnál dolgozott, dolgozik vagy dolgozni fog, hogy vajon amikor arról beszél a Fidesz, e, nem a külügyminisztérium, a Fidesz, amelynek te is tagja vagy, mármint a pártnak, hogy ez, e, ehhez nem szólunk hozzá, mert ez a sajtószabadság része és sajtószabadság dolgokban mi nem avatkozunk bele, hogy egyébként hát eltérő módon azért előfordul nem egyszer, amikor ítéleteket kommentálnak, ez csak egy párhuzam volt, azért miután Magyarországon a piaci viszonyokról mindannyian tudjuk, hogy azok milyen, hogyan működő piaci viszonyok, vajon, ha megszólal az ember, akkor érdemese abban az MSZP-re utalni a Népszabadság kapcsán, és nem vagy hallgatni, vagy szolidaritásunkat kifejezni, különös tekintettel arra, ha egyébként nekünk tevőleges közünk nincs hozzá, hogy egyébként van-e köze, bárkinek is a, a, a Népszabadság elég helyzetéhez az jelleg nem egyértelmű, de egy eléggé moskos történet van kibontakozóban. Hát ezért három dolgot tudok erről mondani. Mind a három a saját. Személyemből indul ki. Az első az az, hogy én ugye gazdasági kérdésekkel is foglalkozom, külgazdasági, de gazdasági kérdésekkel. De én pontosan tudom azt, hogy ha van egy vállalat tulajdonos, az azt csinál a amit akar. Ez ha van. akar új embereket vesz fel, ha akar fejleszt, ha akar leépít, ha akar bezárja a cégét. Ugye így van ez az autógyártókkal, a vas-szegedgyártókkal, a, a teljes dobozgyártókkal, meg egy média vállalkozással is. Tehát én, én, én ez első. A második, amit tudok neked mondani, sportrajongóként, hogy a népszabadság sportrogatának elvesztését a szakmai veszteségként élem meg, de talán ez a legkevésbé. A harmadik pedig az, az hogy én ugye kommunikációs területen dolgoztam sokáig. Igen. Hat évig voltam Szóvő, négy évig ellenzékben, két évig kormányon. Én azt gondolom, hogy mindenkivel, függetlenül attól, hogy az ott esetben politikailag mit gondolt, akár személyesen rólam, akár arról a politikai csárdról, amit én képviseltem, mindenkivel ki tudtam építeni egy normális, emberi hangon épülő, még azt is mondom, hogy a kölcsönös tiszteletre épülő kapcsolatot nem volt ez másként a, a népszabadsággal sem egyébként, és akikkel akkor együtt dolgoztam, szóvőként, közülük sokan most is ott vannak a, a népszabadságnál. Tehát harmadiként azt mondom, hogy azt remélem, hogy ezek az emberek, akikkel nekem mindig is volt egy normális, emberi, korrekt viszonyom, ezek az emberek minél előbb találnak maguknak munkát, minél előbb lesz megélhetési forrás, hogy magukat meg a családjukat el tudják tartani. Én politikusként, ügyminiszterként, ezt a három dolgot tudom erről mondani. Volna még 500 kérdésem, de megegyeztünk az időben 54 és fél van. Köszönöm, hogy eljöttél, majd próbáljunk egyeztetni a következő időpontban. Köszönöm, itt lettem. Hát még én. És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János nagyon röviden összefoglalom azt, aminek kapcsán felhívtalak téged. Tegnap véletlenül összeakadtunk, hogy meséltem neked, de talán attól független tudtad, hogy van érintettségem, a barátom a Népszabadságnál dolgozik. Tegnap beszélgettem a fűszerkesztővel, két helyettessel, mai szóba került a Népszabadság helyzete, CRT Péterrel beszélgetve... A hallgatók ezt követően letámadtak engem, de ha tetszik, nem letámadtak, csak kérdeztek az másonak a hangulati koeficiense más. Azt kérdezték, hogy miért adták el a népszabadságot, mondtam, nem adták el a, médias, a, a népszabadságot. Pontosan az a baj jelleg, hogy nem eladó. Akkor kérdezték, hogy akkor ez a MediaWorks, ez hogyan kapcsolódik a Fideszhez, mire mondtam, hogy én a Fideszhez nem kapcsolódik a MediaWorks, mert a Media works valójában a tulajdonosnak, a tulajdonos által létrehozott szervezet, amely labgazdaként jár el azon lapcsalád ügyében, amelyekkel a tulajdonos rendelkezik, de ezeket a, ezeket a mondatokat már nagyon kevésé fogadták be az emberek, ezt nyilvánvalóan ismered, mert ők valami olyasmire voltak kíváncsiak, amire én nem válaszoltam, ahhoz viszont nem vették a fáradtságot, hogy ezekből a dolgokból felkészüljenek, és jöttek aztán, hogy akkor a szabad sajtóalapítvány miért adta el, akkor jött az, hogy 5 milliárd forintos veszteség van, amit már tegnap is megpróbáltam elmagyarázni, hogy ez mennyiben a számokkal való játék, de ez őket nem érdekli, és akkor előjött az, hogy de akkor a népszabadság ezt hogyan tudta termelni, és hol vannak a baloldali milliárdosok, akik fenntartanának valamilyen lapot, és én mondtam, hogy ma a napilappiacon semmilyen politikai napilap nem tud megélni állami hirdetések nélkül, és a népszabadság jelen pillanatban nincs abban a helyzetben, hogy nagyon csak állami hirdetés lenne volna benne, de ha egyébként lett volna sem biztos, hogy megmaradt volna, de nem mindig volt Fidesz kormány, mondták ki, amire azt mondtam, hogy de abban az időben más volt a pénzelosztás függetle attól, hogy azok se piaci viszonyokat tartalmaztak, és akkor egyszer csak mondtam egy olyan mondatot, hogy ez vagy elmagyarázza önnek a puh, vagy én nem fogok megpróbálkozni vele, mert az ezzel kapcsolatos ismereteim azok ehhez nem elégségesek, felhívtalak téged, és te azt mondtad, hogy hajlandó vagy kötél állni. Nem tudom, mennyire voltam, egy jó, némileg zűrzavaros voltam, de talán valami érthető abból, amit összedadoktam. Nekem érthető, amit te mondasz, tehát ilyen jellegű probléma nincs. Én azt gondolom, hogy bizonyos értelemben amikor itt a lapok kiadásáról beszélünk, akkor ténylegesen kizárt, hogy saját bevételből Magyarországon egy újság meg tudjon élni. Kivétel akkor a hirdetési piacon elég jó pozíciót szerezna. A legnagyobb hirdető ma Magyarországon a magyar állam is a hozzá köthető vállalatok, és hát ez az utóbbi időben jelentősen még fokozódott is. Ebből következően, ha a politika úgy dönt, hogy egy lap megfolytására törekszik, akkor gyakorlatilag... Elég, ha meg kivonja a hirdetéseket, és előbb-utóbb a források elapadnak. Mennyiben volt ez másképp máskor? Hát azért én azt gondolom, hogy figyelmeztetném a jelenlegi hatalom urait, hogy 94 és 98 között, amikor a magyar nemzetnek gondja lett, ami akkor kimondottan ellenzéki lap volt, akkor egy horgyula által vezetett kormány paranyisban adta, hogy hirdetésekkel meg kell menteni a magyar nemzetet. Tehát azt gondolom, hogy ez máskor úgy volt, hogy gyakorlatilag a piaci játékszabályok szerint mindenki kapott hirdetést, hisz bizonyos elérési, pont, elérési számok alapján osztottak a hirdetések. Nem volt egy olyan erős politikai nyomás és félelemkeltés, hogyha én annak adok hirdetést, akkor lehet, hogy holnap itt lesz nálam az a Hanem egyszerűen mindenki tudomásul vett, hogy vannak piaci érdekek, vannak érzelmi kötődések, és természetesen van egy sajtószabadság még akkor is, ha nekünk az nem mindig tetszett, amit az a lap írt, hogyha az kap hirdetést, akkor hát azt is tudomásul vette az akkori hatalom, és nem volt retorzió az ügyiránt. Tehát én összefoglalva azt gondolom, hogy ha a politika nem avatkozik be a lapok piacába, akkor mindig van ember, van vállalkozó, aki érzelmi vagy egyéb racionális okok miatt egy-egy lapba Ad hirdetést, illetve a hirdetés szervezők pontosan tudják, hogy a legtöbb elérhetőséget hogy lehet biztosítani, és hát azért akármilyen kis szegmensben, akármilyen kis mértékben minden lap elér egy közönséget, és ha a célközönsége rendben van, akkor a hirdetések is megjelennek. Uh, idézem neked Lovas Istvánt, aki azt írja, a Pesti hírlapot az 1994-es választások első fordulóját meggyerő mszp azonnal bezáratta, meg sem várva a második fordulót, az akkori liberális sajtó beleértve a most felfüggesztett népszabadságot ennek csak tapsolt. Aki elfelejthette, mennyire gyűlölték a független Pesti hírlapot, akkor és még most is elég, ha egyetlen pillantást vett arra, miként intézi el a lap ennek kényszerű bezárását nem is említve a független Wikipedia magyar szócikkö. Én most ezt nem értettem, de valószínűleg a telefonnal volt baj. Még egyszer mondom, el. a Pesti hírlapot az 1994-es választások első fordulóját megnyerő MSP SDS azonnal bezáratta, meg sem várva a második fordulót. Az akkor liberális sajtó ennek csak tapsolt. Én ezt erre nem emlékszem, de az arra emlékszem, hogy amikor a magyar nemzet lett belőle, akkor annak a megmentésében milyen feladatok voltak. Azt kérdezem tőled, hogy... Valójában mi változott, ha változott, ami a finanszírozását, most maradjunk csak a sajtónál, hogy amit az MSP 94 és 98 vagy 2002 és 2000 között tett. Hat tett az mennyiben tett hozzá azt is, hogy ebben tekintetben azért a 99 és 2002 között is volt egy 98 és 2002 között is volt egy normalizált a tehetség minden Valójában az állam gesztust gyakorol, és ha az állam nem gyakorol gesztust, akkor azt nem lehet rajta számon kérni. Ma, amikor az állam nem gyakorol gesztust, viszont azt mondja, hogy hajrá piaci viszonyok, akkor ahhoz egy normális ember, ha van ilyen, akkor az hogyan kéne, hogy viszonyuljon? Először is én azt gondolom, hogy ez nem a normális piaci viszonyok szerint működik, hanem bizonyos politikai befolyások mentén működik ma a reklámpiac, de a ha egy meg, megkeresel, az sokkal többet tud erről mondani. Gyakorlatilag a hirdetők eleve, amikor a porfolyokat összerakják, akkor nem a legracionálisabb megoldást választják, hanem meg akarnak felelni a jelenlegi Ugye, ha végig gondoljuk, akkor a TV2-es hozzákapcsolódó médiacsoport gyakorlatilag, milyen nagyságrendben vitt el az elmúlt időszakban a kormányzati megrendelésekből, mondjuk a népszavazás tekintetébe, és milyen kevés jutott más médiumokba, ugye azt gondoljuk, nem gondoljuk, hogy a legnagyobb elérhetőséget így biztosította a kormány. Én azt gondolom, hogy ezt kell nekik mérlegelni, hogy végsősoron ilyen nagy források mentén nem voltak képesek az 50 felköt elérni, valószínű azért, mert még az ez, ez, ez, ez, mert a nagy ügyben is elsősorban. Az érzelmi és a hozzájuk köthető csoportoknak próbálták a hirdetéseket adni, és nem a legracionálisabban osztották. Azt kérdezem tőled, hogy amikor aláírták a két új kereskedelmi rádiószerződését, akkor valójában, amikor lehetővé tették, hogy ez a kettő legyen, vajon abból már a miért csak egy maradt? Mert a másik tönkre ment, mert az állami hirdetéseket teljesen kivonták. Akkor ez egy pia, úgy gondolom, hogy az akkori. A kormányzathoz közelállók és a hozzá közelálló médiába az egyenuralomra törekedett, hogy egy országos rádió legyen, vagy csak az ő érdekkörükben maradjon meg egy országos rádió. Nem kell egy ellenzéki hangot esetleg vidő országos rádiónak megmaradni. És gyakorlatilag nulla volt a kormányzati hirdetés, az államhirdetés, később már a vállalkozók is bizonyos értelemben kezdtek el maradozni a hirdetésekben, mert gyakorlatilag volt egy szélelem bennük, hogy eset Szeretleg bajuk lesz attól, ha mondjuk ott hirdetnek, ahol nem kéne. Mennyire volt kudarc a másik rádió veszte? Ö, komoly kudarc. Azt gondolom, hogy ez is látszik, hogy bizonyos értelemben a nyitott, nem kellően gondolt működéseknek ez, a, ez az eredménye. Most... Volt-e ebben ennek egy személyes felelősséged? Volt. Mit láttál rosszul? Köszönöm, hogy gyakorlatilag mi egy normális emberi kapcsolatokra épített együttműködésben voltunk érdekeltek, holott egy esetleges bekötés a sokkal hatékonyabbnak tűnik a mai nappal, hogy utólag ég gondolva. Meglepetésként érte, ami az üzemeltetés folyamán mint zavar jelentkezett? Azt gondolom, hogy meglepet. Én nem gondoltam, hogy ilyen helyzetek kezdenek előállni. Ha fennmaradt volna az a rádió, mint ahogy a másik rádióban, az mennyire a piaci viszonyoknak a visszaigazolása, vagy mennyire egy paktum működésének a következménye? Én ezt semmiképpen nem gondolom, azt gondolom, hogy a piaci viszonyok visszaigazolása. De ma a médiapiacon az állam egy olyan szereplő, amely a piac fölén ez kétségtelen, ma az állam a legnagyobb szereplő. De korábban is egy jelentős szereplő volt, és talán korábban is az első volt. Nem, jelentős szereplő volt, azt ez a pontos, de nem, akar, nem akart minden ható lenni. Azt kérdezem, hogy a szabadsajtó alapítvány és a népszabadság viszonyáról akarsz-e olyasmit mondani, amit érdemes itt ebben a mostani helyzetben elmondani? Megmondom őszintén, nem tudok, ez már abban az időszakban történt, amikor én nem voltam aktív szereplője a rendszernek, de úgy gondolom, hogy a szabad még előbb el kellett volna, legalábbis ha a gazdasági érdekek mentén előbb eladható lett volna alap tulajdon része, amikor meg már eladásra került, akkor ez egy kényszerpályán volt, mert érzelmileg volt az értelmiségünk bizonyos értelme bekötve a szabadsajtó tulajdonlásába, hisz ezzel lehetett gyakorlatilag a jogokat korlátozni. Ez némileg egy róka fogtassuk a szituáció volt korábban is. Ez így van. Ez így van. Én úgy gondolom, hogy a média tulajdonosnak nem csak köteltségfelelőssége is van. Gyakorlatilag a szabadsajtóalapítvány e tekintetben kényszerhelyzetbe került, amikor bizonyos értelemben olyan döntések születtek a kiadónál, ami akár a létrehozásától kezdve végig gondolva komoly veszteséket eredményez. Oké, okay, de azt beséld el nekem, hogy a szabadsajtóalapítvány mikortól volt kényszerhelyzetben, vagy ez eleve kényszerhelyzet volt legfeljebb? Nem. Nem, én azt gondolom, hogy nagyon sokáig komoly befolyással bírt a alapműködésére, működésére, mégpedig úgy, hogy a főszerkesztő kinevezésében egy vétójoga volt, és én azt gondolom, hogy az ott dolgozó barátaink és független értelmiségiek érdemi munkát végeztek, és a sajtószabadságot teljesen komolyan gondolták, és abban is komoly érdeme volt hogy a népszabadság egy komoly műhelyét, tudott. De ez ugye azt kellett, hogy a főtulajdonossal szótság, hanem egy műhely is. Oké, okay, de ugye ez azt kell, hogy a fő tulajdonossal szót lehessen érteni. Ezt ez azt ez az kellett, olyan fő tulajdonos legyen, aki valóban médiavállalkozó és egész Európában komoly média ö, érdekeltségei voltak, és pontosan tudta, hogy a népszabadság az nem csak egy újság, hanem ez egy komoly műhely is ebben az országban. A legutóbbi tulajdonosváltásnál volt-e az MSZP-nek bármilyen lehetősége azon elgondolkodni, hogy ne az ő kezébe kerüljön? Erre, erre nem volt semmilyen esélye már. Azt kérdezem, hogy ebben a szocialista pártnak van-e felelősségű? Abban, hogy a szabadsajton kell, kellett adni alapot, ebben nincs felelőssége. Abban, hogy maga a piac úgy alakult, hogy olyan emberhez kerülhetett, akivel nem tudott együtt dolgozni, ebben volt-e felelőssége? Ebben nincs felelőssége. Ez a piacról szól? Nem, ez arról szól, hogy ki, képe, ki képes ebben a dologban ö, együttműködni, és a kormány milyen nyomások gyakorol-e tekintetben a médiavállalkozókra. Azt kérdezem tőled, hogy a mostani főtulajdonosról ö, miért nem rendelkezünk egy olyan röntgenképpel, ami alapján egyértelműen tudnánk, hogy kicsoda vagy ez szintén a piac vele járója? Nem. Én azt gondolom, hogy mindenki ismeri az osztrák ö, főtulajdonost. Gyakorlatilag annak az összes befektetéseit, ő tőke programokat futtat, gyakorlatilag én azt gondolom, hogy ebbe, ebbe tekintetve nincs elő, nincs titok. Hát az, hogy ez így alakult, ez azt gondolom, hogy várható volt. De miért volt várható? Azért, mert az osztrák tulajdonos gyakorlatilag egy tipikus pénzember, úgy, szó, úgy fogalmazhatnánk, hogy egy kereskedő, aki gyakorlatilag ha forrásokhoz jut, akkor szabadul ha el tudja adni, tehát nem érzelmileg és nem hosszútávú média befektetőként működik. Tételezzük fel, igazad van, de akkor mindokolja azt, hogy jelen pillanatban úgy tűnik, mintha a népszabadság nem lenne eladó, miközben neki az lenne az érdeke, hogy eladó legyen, a MediaWorks is legutóbb ezt kommunikálta. Ugye, én próbáltam mondani, hogy amikor a kormány nyomás gyakorol bizonyos befektetőkre, akkor ilyen helyzet áll elő. De hogyan tud a kormány hadadja van aívat egy osztrák befektetőre nyomás gyakorolni? Majd ezt e, egyszer, e, én, én ezt nem tudom megítélni, azt hiszem azt a kormány tagjait kell megkérdezni, hogy milyen eszközük van pillanatnyilag. És az a mondat, ami úgy kezdődött, hogy egyszer? Nincs egyszer. <laughs> Azt akarom tőled kérdezni, milyen felelőssége van a jelen pillanatban kialakult média helyzettel kapcsolatban a baloldali pénzarisztokráciának elnézést a rosszul fogalmastam volna. Én azt gondolom, hogy gyakorlatilag ez sosem akult ki a úgynehet, baloldali pénzarisztokráciának kiegyensúlyozott kapcsolatjára alakult ki az akkori MSP körül, vagy a baloldal körül talán. És a baloldal szétesésével, a sok elaprózottságával azt gondolom, hogy ezek az emberek elbizonytalanodása, mert vállalásának a minimalizálása is oda vezetett, hogy hát ez a holdudvar is 1990-től nagyjából 2010-ig tartott az az idő, 20 év, amíg a jobboldal arra panaszkodott, hogy baloldali túlsúly van a médiában, ez már arra megváltozott. Ez olyan, mint az inga óra kilenc erre, arra. Részben azt gondolom, hogy az utóbbi időben azért a kormány ezért nagyon sokat tett, hogy egy kiegyensúlt média viszony megszűnjön. Én szerintem 2002 től egy kiegyensúlt média viszony volt. Ha nézed az írocsajtót, ha gyakorlatilag az elektronikus médiákba is, nagyjából egy kiegyensúlyozás volt, mindenki el a mindenki mindenkihez volt, így vagy úgy köthető csoport. Az, hogy ez megváltozott, ez hosszú távon fogja átírni a magyar média helyzetet, vagy a mi életünkben hosszúnak tűnik, de történelmi távolatban nem, függetlenül hogy ezt mi mennyire érezzük hosszúnak vagy sem. Én szerintem hosszú távon fogja átírni, hisz nincs ma a gyakorlatilag a magyar értelmiségbe egy olyan eltökéltség. Én csak inkább azt gondolom, hogy ilyen panaszáradat, hogy ezen komolyan váltott. Oké, okay, rendben van, de az előbb a baloldal szétesettségéről beszélsz, az értelmiség állapotta és a baloldal szétesettsége azok mennyiben állíthatók párhuzamba, vagy mennyiben következnek egymásból? Eh -eh én azt gondolom, hogy ha nem is teljesen párhuzamba állítható, de mindenképpen egy következmény, hisz e, azzal, hogy gyakorlatilag e, kegyosztó kormánya lett Magyarországnak, gyakor, azok, akik abból éltek, hogy bizonyos értemben támogatásokból filmet lehetett csinálni, könyvet kiadni, sok mindent lehetett csinálni, azok megpróbáltak megfelelni gyakorlatilag az akkori hatalomnak, és ez egy nagyon erős megosztottságot és egy, egy, egy, egy kvázi kiegyensúlyozatlanságot hozott létre. Semmi más nem szeretnék, csak ha a művészeti kollégium, vagyis a, ezt a művészeti feketeféle kamarát ha létre, a létrehozva a kormány, gyakorlatilag milyen erős megosztottságra volt képes az értelműségben. Igen, ja, a Művészeti Akadémiáról van szó. Azt tőled, hogy te, 1990-t követően látta-e azt a folyamatot, ami 2010 -ig, vagy 2012-ig, vagy máig vezetett? Nem. Az úgy még haláltam volna, biztos volt, aki látta. Én nem láttam, abban abba hittem, hogy lesz egy demokratikus Magyarország, ahol egy kicsit majdnem mindes. minden. de te most azt állítod magadról, Puklászlóval beszélgetek, hogy te későn ébredtél, azért te nem ez a naiv ember vagy. De nem a naivítás vezérelt. én azt gondolom, hogy a jelenlegi kormány szereplői azok nem mutatták ezeket a jeleket, ami jelenleg van. De ami 90 és 2010 vagy 2015 között volt, az egy olyan folyamat volt, amely akár normális állapotokat is szülhetett volna független attól, hogy az emberek szívesebben emlékeznek a kilengésekre? Így igaz. Belejött, hogy ez nem a klasszikus piac volt, de a piac felé mutatott? Én azt gondolom, hogy nem csak a piac ebbe tekintetben, hanem gyakorlatilag a belső mozgása Magyarországnak. Tehát gyakorlatilag egy kiegyensúlyozott nyugodt ország is tudott volna lenni Magyarország. Az uniós belépés után egy erős fejlődési pályára lett volna kép, kellett volna, hogy álljunk. Ez egy darabig, ez az irány ment is. Majd ez az irány egyszer hirtelen különböző érdekcsoportok előretörésével megfordult. Ma egy elszigetelődő, egy bezárkozó Magyarország irányába megyünk, ami azt gondolom, hogy sehova nem visz. De ugye az egyik érdekcsoportnak voltál a feje, ami azt jelenti, hogy te más érdekcsoport csoportok fejeivel korábban megértetted magadot? Én azt gondolom, hogy igen. És az, hogy ezeknek az csoportoknak megszűnt a létezése, és ők, ha a saját maguk korábbi helyzetéhez képes perifériára kerültek, ez meghatározta a te helyzetedet is? Az én helyzetemet rohatatlanul meghatározta, hisz gyakorlatilag ezért ez egy jelentős változás volt. De nem az én személyes helyzetemben a döntő. Az a döntő, hogy van-e Magyarországon egy kiegyensúlyozott nyugodt fejlődési pálya, vagy van egy mindent felülíró, hektikus, bizonyos eh, csoportok pillanatnyi érdekei szerint eh, rángatható eh, akármilyen beig területen. Ha veszed az adórendszer területén, ha veszed a, a gazdasága fejlesztés politika területén, bárhol, bizonyos értelemben ezek, én azt gondolom, hogy nagyon súlyos hibák. Ami azt jelenti, hogy a te általad, vagy a veled, tehát akikkel te kapcsolatot tartottál, gazdasági csoportok rosszul mérték fel a saját politikai elhelyezkedésüket? Én ezt, nem, ezt így pontosan nem. De az, hogy átléptek a fejük felett, az valaminek a költő? Követke... vannak azok közül is, akik a mi időszakunkban nagyon jól uh, kijöttek a, az általunk vezetett hatalommal, és bizonyos is most is kellően beágyazottak. Tehát én nem egészen pontosan így látom, hanem elsősorban ezek az egész foly a folyamat lényegében változott meg. Tehát maga a döntéshozás az centralizálódott, és egy ponton, gyakorlatilag kizárólagosságra törekszik. Korábban nem volt ennyire centralizált? Nem, hogy nem volt centralizált. Azt gondolom, hogy egy ehhez képest egy erősen decentralizált döntési mechanizmus volt. Ebből következően egy sokkal, sokkal hatékonyabb... Függetlenül attól, hogy ma az emberek azért úgy emlékeznek, hogy azért az se volt egy nagyon kiegyensúlyozott birodalom. Én nem azt gondolom. Én nem azt mondtam. Én azt gondolom, hogy ez egy normális menet volt. Bizonyos értelemben természetesen ott is voltak gondok, hisz a 2008-as gazdasági válságot egy nagyon komoly konfliktust eredményezett. Azt kérdezem tőled, hogy te látod -e ezt a mostani folyamatot? Én most egy részben látom, természetesen teljes rálátásom nincs. Meddig fog tartani szerinted? Amíg ez a filozófia uralkodik, hogy mindent egy, személy, egy csoportnak kell eldönteni, és csak kizárólag a kegyei alapján vannak döntési mechanizmusok, addig azt gondolom, hogy ez így lesz. Ez már most így van? Tehát elérte a, csúcs, a csúcsfokát, vagy nem érte még el a csúcsát? Én szerintem már a, a lejtőre kerülni. Tehát te azt mondod, hogy ez már nem csak hogy nem fokozható, hanem ebben a formában nem fenntartható? Én azt gondolom, hogy amit te mondtál, az most pontos. De miért nem fenntartható? Mi kezdi ki? Azért? Az élet. Én azt gondolom, hogy minden hatalom egyszer meginnog elkövet egy olyan hibát, ami omlásszerű ver ver ver vereségébe fog. Oké, okay. tételezzük fel, hogy egyszer veresége lesz, ami még nem kell, hogy a párt veresége is legyen. Látod, az azt követően felálló helyzetet, vagy ilyen messze nem menjünk? Ilyen messze nem menjünk. De az a helyzet, ami majd lesz, az az elsőre emlékeztet, a másodikra egyikre se, vagy ne kérdezzet többet, ne elfáradt. Egyikre se fog emlékeztetni, egy új helyzet lesz. Meggyőződésem, hogy Magyarország nem tud visszamenni a 2010 es időszakra, időszakhoz sem. Nem lehet visszamenni a KJH-hoz sem, a 89-es modellhez sem. Ki kell alakulni egy nagyon épeszű, kiegyensúlyozott modellnek. Ebben én azért látok komoly szereplőket mindkét oldalon, akik ebben érdekeltek. Közéjük tartozó? Én azt gondolom, hogy én támogatom. Ezt most elvitte a cica. Azt mondhatod, hogy te azt gondolod, hogy. Igen, tehát azt gondolom, hogy én azokat támogatom, akik ilyen irányba viszik az országot. Ilyen irányba akarják terelni az országot. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Sajnálom az apropót, puklászót halottak. Ha.